Apostolasagan, fjórtándi kafli Í íkoníum gengu þeir á sama hátt inn í samkundu geðinga og töluðu þannig að mikil fjöldi geðinga og grikkja tók trú. En geðingar sem ekki vildu trúa vöktu æsing með heiðingjum og illan hug gegn kristnum mönnum. Páll og Barnabas dvöldust þar allangan tíma. Þeir töluðu einarlega í trösti til drottins og hann staðfesti orð náðarsinnar með táknum og undrum sem hann gaf þeim að gera. Skiptust nú borgarbúar í tvo flokka og voru sömur með gýðingum, aðrir með pósturunum. Heiðingar og gýðingar ásamt fóristumönnum sínum gerðu þá samblástur um að mistyrma þeim og grýta þá.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 og sagði hári raustu, rísu upp og stattu í fæturna. Maðurinn spratt upp og tók að ganga. Múgurinn sá hvað Páll hafi gert og tók að hrópa á líkaunsku. Guðirnir eru í mannalíki stignir niður til okkar. Kölluðu þeir Barnabas Seif en Pál Hermes því að hann hafði orð fyrir þeim en prestur í hofið Seifs utan borgar komið nöyt og kransa að borgarhliðunum og vildi færa fórnir ásand fólkinu. Þegar póstularnir Barnabas og Páll heyrðu þetta, refuð þeir klæði sín, stukkuðin í mannþröngina og rópuðu Menn, Kví gerið þið þetta? Við erum menn eins og þið og flytjum ykkur þann fagnaðar bóðskap að þið skulið hverfa frá þessum fánýtu góðum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 Með þessum orðum fengu þeir með naumyndum fólkið ofan af því að færa þeim fórnir. Þá komu geðingar frá antiokkiu og íkoníum. Töldu þeir fólkið á sitt mál og menn grýttu pál, dróu hann út úr borginni og hugðu hann dáinn. En lærisveinarnir slóu hring um hann og reysa þá upp og gekk inn í borginna. Dægin eftir fór þaðan með barnabasið til derbið. Þegar þeir höfðu búið að fagnaðaririndið í derbi og gert margað lærisveinum, sneru þeir aftur til Lístru, Íkóníum og Attjókíu, styrtu lærisveinana og kvöttu þá til að vera staðfastir í trúni. Þeir sögðu. Við verðum að þola margar þrautir áður en við komumst inn í guðsríki. ríki. Þeir völdu þeim öldunga í hverjum söpnuði, fólu þá síðan með þöstum og bænahaldi, drottni sem þeir höfðu fest trú á. Þá fóru þeir um Pesidíu og komu til Pamfílíu. Þeir fluttu orðið í Perge, fóru til Attalíu og sildu þaðan til Antíokkíu. En þar höfðu þeir verið faltir náð guðs til þess verks sem þeir höfðu nú fullnað. Þegar þeir voru þangakomnir, Stemmdu þeir saman söfniðinum og greindu frá hversu mikið Guð hafði látið þá gera og að hann hefði opnað heiðingjum dyr trúarinnar. Dvöldust þeir nú allengi þar hjá lærisveinunum.